Словото ще даде живот. Един общественик бе прият от учителя. Той бе запознат до известна степен с идеите на Бялото братство, бе прочел доста нещо от литературата и попита как да се работи за повдигането на селото и изобщо на народа. Нека си послужим с една аналогия. На земеделеца е нужна земя, която е... Едно от условията за плодородие. И след като изнесе житото от хамбара и го засее, второто условие, той ще разчита на процес, който е божествен. Възрастването на посятото чрез слънце, влага, топлина и вложените в семето сили. Същото е по отношение на работата между хората. Те са изора на земя в която, каквото се засее, такова ще израсте. Ето защо в нивата трябва да се вложи нещо хубаво, което да принесе добър плод. А това съответства на запознаването на народа с новите идеи. А когато посятото поникне, чрез божествените сили на човешката душа и даде добрия плод, това вече е божественият процес. Някой път хората искат да приложат божествения закон за постигане на човешки цели, и това е погрешно. Ако хората могат да научат какво нещо е любовта и могат да я приложат, тя ще оправи всичко, понеже е единствената сила в света, която преобръща от основи живота ни. Тя е, която ще научи хората как да работят безкорисно. Майката, която обича детето си, работи добре за него. Всички, които обичат, работят добре. И обратното. Всички, които не обичат, не работят добре. Така е навсякъде. Даже и за птиците въжи същият закон. Значи, ако посеете на българската нива божественото семе, ще имате резултат. Общественикът. Ще се опитаме в това и ще дохождаме по-често при вас да черпим вдъхновение и светлина. Да, ще започнем да работим в това направление. Трябва да се образува една школа, в която българите да се учат и така да се просветят отвътре, че да съединят физическото, духовното и божественото. С три неща се започва животът – мъчение, труд и работа. Хората са минали през мъчението, излезли са от него и сега навлизат в труда. И щом излязат от областта на труда, ще влязат в областта на работата, на разумната дейност, тогава ще бъдат свободни. Новите идеи трябва да се представят пред хората, а те, както ги разберат, така да ги приемат. Това е естествен процес, като храненето. И най-малките знаят как да се хранят. На хората им стига да им се даде здрава храна и да се оставят да разберат новото така, както те са способни. Даде ли се светлина на този народ – и онова, което е насъбрано в душата му, само ще се организира. Какво трябва да правиш с една свещ? Ще я проповядваш ли, че трябва да свети? Не. Ще я запалиш и ще я оставиш. Тя знае как да гори. От теб се иска само едно, да я запалиш. И българският народ ще го запалиш да свети и гори така, както той знае. Като дойде любовта, тя на момента задоволява всички нужди умствени, духовни и физически и дава подтик за работа. Ако човек няма подтик да работи, той ще слуша, докато му говориш, но щом си отидеш, не ще работи. Имай пълна вяра в този, комуто говориш и го остави да се прояви такъв, какъвто е. Започни от малкото към голямото. Нали и слънцето не изгрява изведнъж, първо се зазорява, и после се разлее голямата светлина. Този, който не знае да лекува, опитва с едно лекарство, с второ, трето, но болният остава недоволен, докато вещият знае какво лекарство да приложи при лечението. Искам да кажа, че може с по-малко усилие да постигнем резултат. Има стари нов начин на работа. Опитайте и единия и другия, и който ви хареса, него изберете, но да се направи един избор. Истината, любовта, светлината не се нуждаят от доказателства. Някой пита, какво нещо е светлината. А това, в което не се спъваше светлина, някой казва, Аз съм учен. Добре? но щом си учен, трябва да имаш светлина и да разбираш порядъка на природата. Човек обича истината. Тя го освобождава от смърта. Някой пита какво нещо е истината. Това, което те освобождава от смърта, от крайно несносния живот е истината, а при любовта се осмислят нещата. славяните егоизмът е по-смекчен и любовта ще вземе над мощие. Сега любовта слугува на силата, но в бъдеще силата ще слугува на любовта. Веднъж изтъкнах на един свещеник, че божествените икони са по-важни, отколкото човешките им казах, за да ме чуе. Вие всякога защитавате вашите икони в църквата, но това са човешки икони. Божествените икони са хората. И те се търкалят по пътя. Някои българи не съзнават, че животните имат душа. Когато българина бие вола си, не го възпирам, защото ще заяви «Аз съм тук господарят». И за това, като се приближа и погаля малко вола, казвам на Стопанина «Отлична порода е този вол». С този добитък ти си късметлия, всичко ще ти върви добре. При тези думи той почва да гледа с добро око на вола. Той не осъзнава, че в това животно има разумно същество, което е дошло да му помага. Това животно не е така глупаво, както си мисли човек. Добре е, че българинът се поправя всякога, когато разбере нещата. В известни отношения българинът е много подготвен. Той има и следната черта – като отидеш да му проповядваш, иска да знае дали проповедта ще бъде с пари или безплатна. И щом види, че ти плащат, казва. О, и аз знам така. А щом види, че проповядваш без пари, той се замисля. Виж, има нещо важно тук. Проповед без пари. Значи има някаква идея. И той почва да изучава. Безидейното, което е с пари, го на страна. Общественикът. И в странство виждат, че тъкмо новото учение трябва да обнови света. Ние се радваме, че сме достойни синове на богомилите. Нали когато слънцето не е тук в силата си, то е в силата си в южното полукал и обратно. Това става периодично, Същото е и в живота на човечеството. Богомилството дойде преди хиляда години. От същия източник иде и учението на Бялото братство. Днес българският антонот няма да загуби. В природата събитията втори път не се повтарят и това, което стана с Богомилите, не ще се повтори. Един селени ми каза, че чул много работи за нас да говорят и то все толкова лоши, че е дошъл да провери дали са верни или не. И след като се уверил сам, разбрал какви хора сме в действителност. Трябва да се започне с физическия свят, после с духовния и накрая с божествения. Чак тогава ще бъдем разбрани. Трите свята трябва да се съединят в едно и да образуват вътрешна хармония. Божественият живот е в човешката глава, духовният живот е в човешкото сърце, а физическият живот е в останалата част на тялото. Те са свързани в едно цяло и не бива да ги отделяме. Да осмислим и най-малките неща, които са били безсмислени. Животът трябва да се осмисли. И има един естествен начин, по който хората трябва да се научат да живеят с най-малки усилия. Не е лесна работа. Човечеството е прекарало векове по стария порядък. Трудна работа е, докато хората разберат истината така, както трябва. Общественикът, какво е вашето гледище за мнението на Ганди против техниката? Ганди поддържа учението на Толстой. И Толстой се опълчваше против техниката. Стомахът, белият дроп и главата са технически построени. Техниката трябва да дойде да освободи животните от непосилния труд и да им се даде свобода в бъдеще в механиката ще стане преврат. А колкото до храната, има предостатъчно за всички. Даже земята изкарва повече жито, отколкото е потребно. В Южна Америка са изхвърлили в морето 20 милиона тона кафе, за да се поддържа цената му. А преди години в Америка намираха за економически по-износно да горят жито вместо въглища, и след това настана криза. Има една философия на природата. Не бива да се гори житото и да се употребява вместо въглища, защото е дадено като хранително средство на човечеството. Има и много други недъзи, които трябва да се отстранят. Ще дойде време, когато хората ще престанат да употребяват въглища, нефт и да секат горите, защото ще свалят атмосферното електричество от горните атмосферни слоеве, и ще могат да го употребят. При едно духовно учение, важен е плодът, животът, който ще се внесе чрез него. Божественото живее там, където всичко друго замира. Божествено учение е това, което ще влезе, за да даде живот на хората. Една къща е добра за обитаване, когато коминат и тегли отлично, ала когато тя се изпълва с дим, тогава очите се дразнят. Така е и с едно учение, което не може да даде мир на човешката душа. Има дим вътре в него. По възможност, трябва да има най-малко дим. Някои хора са останали назад в своето организиране, а за други, малко се изисква, за да приемат новите идеи. За вторите Христос казва, вам е дадено. Не бива да се проповядва с насилие, а едно учение трябва да се опита, да се сравни и човек да се самоопредели за него. Едно учение трябва да има приложение за ума, сърцето и тялото. Лините и строежът на тялото показват каква е вътрешната култура. У славянина на религиозното чувство е развито, докато у българите то е сравнително по-слабо. Българинът е претърпял криза и у него трябва да се усили любовта към Бог. Българинът е съвестен, това е черта на славянина. Българинът има всичко, но му трябва любов. В сравнение с миналото, днес българите са повече вегетарианци и житото, царевицата и други растения ще заместят местната храна. Учителят се обърна към общественика. Вашето желание да работите е хубаво, а пътищата, по които ще работите, са определени. Много методи ще приложите. Казано е, не само с хляб ще бъдете живи, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Словото ще внесе живот.